Розділ 14 Настав рік 200 Незалежності Тот із півдюжини разів навідувався до Дюсандера між своїм поверненням із Гаваїв у літку 75-го та подорожжю з батьками до Рима, куди вони подалися саме перед тим, коли все те дійство з барабанним дробом, розмахуванням прапорами і спогляданням вітрильників сягнуло свого піку. Тут дістав спеціальний дозвіл на те, щоб закінчити школу раніше, 1 червня, і повернулися вони за три дні до 204 липня. Ці відвідини Дюсандера проходили стримано, аж ніяк не були неприємними. Вони відкрили для себе, що цілком спроможні цивільно проводити час, більше розмовляли мовчанкою, ніж словами, а справжні їхні розмови навіяли б на агента ФБР Дрімоту. Тод розказав старому, що іноді зустрічається з дівчиною, яку звуть Енджела Ферроу. Не те, щоб він був від неї в захваті, але вона дочка матереної подруги. А старий розповів Тоду, що взявся до плетіння килимків, бо десь вичитав, що така робота в артрит. Показав Тоду кілька плодів своєї праці, і хлопець висловив належне захоплення. А він підріс, чи не так? Ну, на два дюйми. Чи покинув Дюсандер курити? Ні, але я мусив зменшити денну порцію курива, бо кашель занадто нестерпний. Як у школі? Важко, але цікаво. У нього самі лише А та B. Їздив на Олімпіаду Штату з науковим проєктом свого класу, пов'язаним із сонячною енергією, а тепер міркує над тим, щоб вступати не на історію, а на антропологію. Хто цього року стриже Дюсандеру газон? Ренді Чемберс, він трохи далі по вулиці живе. Добрий хлопчина, але занадто товстий і тупий. Упродовж того року Дюсандер прикінчив у своїй кухні трьох бомжів. На автобусній зупинці до нього підходили щось із двадцять разів, а пропозицію випити повечеряти ванну й ліжко він робив сім разів, двічі йому відмовили, а в двох інших випадках волоцюги просто накивали п'ятами з четвертаками, які їм Дюсандер давав на проїзд. Трохи над цим пометикувавши, він придумав обхідний маневр просто купував проїздний. Вони коштували 2 долари 50 центів. Вистачало на 15 поїздок, і вони не підлягали обміну в місцевій лікар-горілчаній крамничці. Але погода останнім часом стояла дуже тепла, і Дюсандер відчув, що з підвалу підіймається огидний душок. У ці дні він тримав вікна та двері щільно зачиненими. Тот Боуден знайшов бомжа, що відсипався в закинутій дренажній трубі за пустарем Насії Нагавеї. Було це в грудні, під час різдвяних канікул. Трохи постояв у нерішучості, тримаючи руки глибоко в кишенях. Дивився на волоцюгу і тремтів. На той пустир він потім повертався шість разів протягом п'яти тижнів, в легкій куртці до половини застібнутій на змійку, щоб приховати молоток крафтсман за пояс штанів. Зрештою йому пощастило. Він знову знайшов бомжа. Того самого чи іншого це не мало значення. Головне, що він не був п'яний у гівно і щось розумів. Це сталося 1 березня. Почав він з молоткового боку голівки, а потім у якийсь момент, коли саме не запам'ятав, бо все навколо вже плавало в червоній імлі, переключився на цвяходер і перетворив бомжеве лице на кашу. Для Курта Дюсандера бомжі були таким собі напівцинічним жертвоприношенням, що уласкавлювало богів. Зрештою, він сам це визнав. Чи то пак визнав повторно. А ще бомжі були прикольні. Вони змушували його почуватися живим, бо він уже почав відчувати, що за ті роки, які він провів у Санта-Донато, роки перед тим, як на порозі його будинку виник хлопець із блакитними очиськами і американською усмішкою до вух, передчасно постарів. Коли він туди приїхав, йому було лише 68. А тепер він почувався набагато молодшим за той вік. Що стосується Тода, то думка про уласкавлення богів спершу могла його шокувати, та потім він визнав би її слушність. Зарізавши бомжа під залізничною платформою, він чекав, що нічні кошмари посиляться, може навіть доведуть його до божевілля. Чекав хвиль паралізуючого почуття провини, що могло б навіть своїм нестерпним тиском змусити його вибовкати зізнання чи відібрати життя собі самому. Але замість усього цього він полетів на Гаваї з батьками і провів найчудесніші канікули у своєму житті. Минулого вересня він перейшов у старші класи, почуваючись по-новому, відчуваючи в собі напрочуд багато нових сил, неначе в шкуру Тода Боудена застрибнула нова людина. Усе те, що з раннього дитинства не справляло на нього жодного особливого враження, сонячне світло щойно після світанку, видно, океан з риб'ячого пірсу, людський мурашник, що діловито сновигав по центральній вулиці тієї присмеркової миті, коли вмикаються вуличні ліхтарі. Усе це закарбувалося в його свідомості низкою яскравих камей, таких виразних образів, що вони здавалися гальванізованими. Він куштував життя кінчиком язика, наче ковток вина просто з пляшки. Та після того, як він побачив у трубі того чаркодуя, нічні кошмари повернулися. Найчастіше повторювався один про того бомжа, якого він зарізав у покинутому депо. Повернувшись зі школи, тот забігав у будинок і веселе привіт Моніко-дитинко готове було зірватися з його губ. Але так і застрягало в горлі, коли він бачив мертвого волоцюгу на підвищенні сніданкового кутка кухні. Він сидів, згорбившись над їхнім м'ясообробним столиком у сорочці, що смерділа регачками і таких самих штанях. На яскравій плитці підлоги виднівся струмок крові. Кров підсихала на кухонних поверхнях зі їх сталі. На шавках із натуральної сосни скрізь були криваві відбитки долонь. На дошці для нотаток біля холодильника висіла записка від матері. Тоде я в магазин. Буду до 3.30». Стрілки стильного золотистого годинника над плитою «Джен Ейр» показували 20 хвилин по третій, а п'янюга розвалився мертвим на підвищенні, наче якесь страхітливе змокріле лахміття з напівпідвалу тандитника, і всюди була кров. І тот кидався її витирати, тер кожну заляпану поверхню та весь час кричав на мертвого бомжа, щоб той забирався, щоб дав йому спокій, а блудяга просто розвалився на столі і залишався мертвим, вищиряючись у стелю. І потічки свіжої крові все виливалися з різаних ран у його брудній шкірі. Тот хапав у комірчині швабру у фірми Осидер і брався скажено терти нею підлогу, розуміючи, що не збирає кров, а навпаки розмазує її, розляпує, але не в змозі зупинитися І тієї миті, коли він чув, як на подвір'я заїжджає материн фургон Town and кантрі до нього доходило, що бомж – це Дюсандер від цих снів він прокидався в холодному поту, хапаючи ротом повітря, на зібганому міцно стисненими руками простирадлі. Та по тому, як він зрештою віднайшов у дренажній трубі безпритульного алкаша, того самого чи іншого, і застосував до нього молоток, кошмари припинилися. Він підозрював, що йому доведеться вбивати ще, і, напевно, більше, ніж один раз. Шкода, звісно, але ж ці істоти вже і так вичерпали свою корисність для людства. Окрім корисності для Тода, звичайно. А Тод, як і решта його знайомих, дорослішаючи, допасовував свій спосіб життя до тих чи інших своїх потреб. Справді він нічим не відрізнявся від решти. Ти мусиш торувати собі у світі шлях. Якщо хочеш нормально жити, роби це самотужки.